Дългосрочният бюджет на Европейския съюз и мястото на разходите за отбрана. Ще повиши ли това сигурността и какво ще е полезно за България в подготовката на новата многогодишна финансова рамка? Разговор с европейските депутати Андрей Новаков от Европейската Народна партия ГЕРБ и Никола Минчев Обнови Европа, продължаваме промяната. След разгорещените дебати вчера в пленарната зала на Европейския парламент, днес съгласуването е на този доклад с който бюджетната комисия на Европейския парламент иска да обвърже Европейската комисия. Тя всъщност изработва предложението за този ключов, аз ще го наричам за по-понятни по цели, дълъг бюджет, дългия бюджет, който трябва да започне да влезе в сила от 2028 година. Добър ден казвам на европейските депутати Андрей Новаков. Здравейте. Добро утро. Той също така е член на Комисията по сигурност и отбрана на Комисията по регионално развитие и заместник, член на Комисията по транспорт и туризъм. Добър ден и на Никола Минчев от Обнови Европа. Продължаваме промяната. Здравейте. Предлагам ви, господа, следния формат. Започваме с кратки персонални въпроси към всеки един от вас, защото господин Андрей Новаков има многомандатен опит с едноминутните изказвания от Трибуната на Европейския парламент тук. Никола Минчев също а, натрупва го. А, после ще оставим време да срещнем вашите позиции и разбиранията ви за това, което в момента се пече в Европарламента, а това печиво, наречено а, бюджет и то дълъг бюджет, е изключително важно, защото всъщност това е инвестиционния инструмент за упражняване на европейски политики. Започваме с Никола Минчев от Обнови Европа, продължаваме промяната, точно като а, човек, който е сравнително отскоро в Европейския парламент. Така е. Каква е разликата между Европейския и Българския парламент? Господин Минчев, особено през очите ви на най-младия председател на Българския парламент парламент на Българското Народно събрание? Няколко разлики се открояват доста лесно, бих, бих казал. Едната, разбира се, още човек като влезне, вижда, че мащабът тук е различен и атмосферата е съвсем различна, особено в сравнение с партийния дом, който просто е едно неприятно място за работа, бих казал. А, в политически аспект една основна разлика между двата, между двата парламента е това, че тук в Европейския парламент думата компромис не носи непременно негативно значение. А това означава, че и по-малко се а, крещи, няма персонални обиди. Това беше третата разлика, която исках да откроя. Тя е на ниво култура на общуване, език на общуване. Откроявам тази разлика с огромно съжаление и болка, тъй като в българския парламент начинът на комуникация международните представители е на изключително, не бих казал, битово ниво, защото е на много по низко от това, от битовото. Което дава още примери на българските граждани, защото все пак е, ние сме техни пред. Тоест, народните представители в е, Българското народно събрание са техни представители и дават някакъв пример на общуване, което аз не бих определил като добър. Но бих искал съвсем кратко да се върна и към думата компромис. Тук под компромис не се разбира а, така компромис непременно с. А, Uh, с принципи, а се разбира намирането на общ език в една силно фрагментирана среда, което е необходимо. 80 години без война вътре в рамките на Европейския съюз, но вече с много жертви и разрушения на границите на Европейския съюз, но в рамките на континентална Европа, говоря, разбира се, за войната на Русия, срещу Украина, за увеличаване на палите за отбрана в новия дълъг европейски бюджет, листе. Защото ако средствата се насочат предимно към отбрана и сигурност, ще се оголят други области. Господин Минчев, много накратко. Вижте, увеличаването на средствата в сектор отбрана е абсолютно наложително. Т.е. аз дали съм за или съм против, то това е неизбежно, тъй като години на недофинансиране сега за кратък период трябва да бъдат превъзмогнати. И аз си давам ясна сметка за това, поради което няма как и да не подкрепя увеличаване на разходите за отбрана. това то не е само въпрос на разходване. въпроса е и как се разходват. Ще Въпрати стигнем и до във, там. Да. А, Вие сте заместник председател на комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. най тя изготви едно становище а, по регламента на Европейския парламент и на съвета за създаване на програма за европейската отбранителна промишленост. Тогава гласувахте за, заедно с Европейската Народна партия, зелените социал-демократите. Знаем обаче, че против са суверенетистите, изобщо крайната десница. Кой е най-силният ви аргумент? Какво ще, ще е полезно за България и за военната индустрия на България в частни и държавни ръце, както знаем. То ще бъде полезно. Със сигурност има голям потенциал да бъде полезно за българската отбранителна индустрия. Това разбира се и българското правителство трябва да, да, този, да подпомага този сектор, тъй като без а, национална политика то няма как да, да се развива. Но този регламент той беше... Аз бях и докладчик сянка на нови Европа в, на, в тази комисия. А, този регламент. Той е внесен още през а, миналата година, така че той не, от, не отговаря точно на последните геополитически събития след стъпването на Доналд Тръмп в, в, в втория му мандат. А, но той наистина цели да засили доста повече Капацитет, отбранителна капацитет на отделните държави членки и оперативната съвместимост между отделните държави членки чрез провеждането на общи поръчки в областта на, в областта на отбраната. 40% от а, обществените поръчки в сферата на отбраната да бъдат с европейски източници и най-общо казано да се купуват европейски а, уражия, примерно. Да точно, така, да, а, да, точно така. Все пак просто, става въпрос за европейски пари, така че има лойка, разбира се, да бъдат насочвани към европейско а, оборудване, но също така, за да бъде, това е много важен а много важен принцип, който трябва да се следва, за да бъде постигната стратегическата автономия на, на Европа, защото по него момента а, значителна част от разходите по въоръжаване на държавите членки всъщност се насочват а, извън а страните членки на Европейския съюз, като естествено Лъвския пай отива в Съединените щати, но това пречи на Европа да постигне една стратегическа автономност, кое, което тя се стреми обаче да превъзмогне и заради това, разбира се, се налага и налагането на изисквания за происход на, така, на компонентите. А това е изгодно ли О, ще е за българската индустрия? Компонентите от от Европа. Разбира се, че ще е изгодно, но все пак най-добре би било и в българската индустрия, ако успее да остава да Осъществи така индустриални партньорства с а, други а, западни компании, което видяхме и посещението на изпълнителния директор на Райн в а, България. То е така на на възможността да се постигат такива. Индустриални И последно към вас, европейските граждани знаят, че имат потребителски права. Вие сте част от тази комисия, свързана с правата на потребителите на ниво Европейски парламент. Знаем обаче, че както имаме потребителски права, така и опасни продукти пробиват вътрешния пазар на Европа, защото са по-ефтини. Каква е най-общо казано вашата лична визия в това? Поле регулациите пречат на производителите и на търговците, те спират конкуренцията, как навигирате между регулация, благодарение на регулацията са защитени правата ни, и либерализация. Е, защото сте представител от да, от това политически... казал, че свръхрегулацията пречи Все пак една разумна регулация Не може да е проблем Но това, това, това, което се случва вече с ефтини вносни продукти, най-вече от Китай, разбира се се така наводнява европейския пазар Това пречи както... Това е проблем както от потребителска гледна точка на... защото това са продукти които не отговарят на никакви изисквания за безопасност Например, все пак става и за детски играчки но от друга страна това наводняване с ефтини продукти пречи и на местните производители, европейските които пък тук плащат по-високи разходи за труд спазват изисквания още много по разходи имат във връзка с производство, така че този двукомпонентен е проблема а, сега, Добре, свърхрението, че свръхрегулацията свръх е проблем, но Европейския съюз залитна в тази, в тази посока в последно време, но поне в този мандат моето впечатление, че, това, че вече се говори много повече за опустяване. И заради този пове, който идва отвъд океана, благодаря за момент сега на Никола Минчев. Продължаваме след секунди.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 Отново. Здравейте. Здравейте. Вчера от трибуната на Европейския парламент вие започнахте изказването си като член на Европейския парламент, но също временно отбелязахте, че сте части от резервата на Въоръжените сили на Република България. Казахте, че езика на парите разбираем навсякъде. А какво прочита Андрей Новаков, съответно партия ГЕРБ в посланието, което излиза от бюджетната комисия на Европарламента към Еврокомисията за новия дълъг бюджет, както предпочитам да го наричам. Първо аз си представям, че е централна задача на това интервю е Европейския парламент, европейските институции, да започнат да говорят човешки език, включително на български, а не като Google Translate, защото ако в момента започнат да говоря за конвергентни доклади, за многодишна финансова рамка, приоритетни, оси веднага някой ще смени радиото, а аз не искам да става това. Много ви благодаря за това, господин Новак. Защото тук в Европейския парламент се гласуват неща, които ще определят бъдещето на България, включително следващите 50 години нещата, които гласувахме за околната среда са от 2050 до 2060, не можем да си позволим да използваме език, който да дистанцира хората от европейските институции. В този ред на мисли. Това, за което призовах, е всяко евро, което излиза от европейския бюджет, да може да бъде насочено към конкретните проблеми, които тормозят хората. В противен случай те мислят, че се занимаваме с глупости и, за съжаление, в част от, от случаите са прави. Защото а, ако погледнете тази нощ, какво се е случило има бомбандировка в Пакистан от Индия Пакистан твърди, че е свалил индийски а, а, изтребител имаме взрилване летището в Судан имаме в Йемен за Украина даже няма да говориме какво се случва за Газа пък съвсем ако погледнете картата, това е в около връз на няколко стотин километра от България. Добре, и това е аргумента. Увеличаваме парите за отбрана на Европейския съюз. И това е заложено, вероятно, и в предложението на Европейската комисия, но и в а, доклада, който бюджетната комисия на Европарламента а, изпраща като послание към Еврокомисията. Обаче, ако даваме повече пари за отбрана, това означава, че ще има по-малко пари за други работи. Като примерно пътища. Знам, че ви е важна тема. Не задължително, тъй като а, инструментът, с който ще се финансира отбраната в Европа, е по-скоро дългов. Аз съм против пари, които са заделени първоначално за изграждане на училища, водопроводи и улици да се дават за ракетни установки. Ма не защото ракетните установки не са важни, а защото не може, най-малкото не са достатъчни. Нека ви дам само един пример. А, програмата, която предлага Европейската комисия за отбрана ЕДИП, първоначално беше с бюджет милиард и половина само България, само за миналата година е изнесла продукция за 2 милиарда и половина. Така че това, което може да вземем от кохезионната политика е много далеч от това, от което имаме нужда за да се отбраняваме. Много бърз въпрос. Кохезионните фондове да се използват а, и за цели на отбраната, а, това добро ли е? Много бърз и точен отговор. Ако има риск да загубиш пари от кохезионната политика заради безвремето, което имахме в къщи от 4 години, предпочитам за нещо да се използват и да останат в България, български компании, отколкото да ги загубим. При идеални други условия предпочитам да отидат за това, за което са били предназначени. Сега ще прелетим през един въпрос, който обаче е важна за вас тема а, и е гореща тема тук в Европарламента. Въглеродният диоксид, който засяга производителите на автомобили, Интригата до късните часове на вторнишката вечер вчера беше дали Европейския парламент ще задейства процедурата по неотложност и дали ще има гласуване в четвъртък, т.е. утре, с едно изречение. Какво толкова ще се промени, ако резултатите за въглеродният диоксид се усредняват на три години вместо на, на една? Това достатъчно ли ще да се чувства в автомобилния сектор на Европа по-добре и да не се изнесе, да не изнесе заводите в Штатите, защото а, оттам тръм гледа сурово? Преди две години бях един от малкото, които гласуваха също забраната за бензинови и дизелови автомобили. Бях от малъцинството неразбрани, тогава наречени ретроградни. Днес виждам, че слава богу съм бил от правилната страна на историята. Това е малко закъсняло и недостатъчно. Както на английски звучи too little too late, но е все пак нещо. Първо означава, че няма да се губяват производителите в края на всяка календарна година, ще имат време в рамките на 3 години да поправят показателите си, които 3 години ще бъдат използвани, поне от моя страна и от страна мои единомисленищи да променим законодателството, така че въобще да не се глобяват. Първо, защото вярвам в пазара, хората знаят по-добре от депутатите как да си похарчат парите. И ако някой иска да си купи бензинова кола, най-вероятно има потребност от нея. Второ, видяхме какво се случи миналата седмица в Испания, където 80% от електричество се е генерира от, от, от соларни панели. Тогава какво правиш? Така че насърчаваме електроавтомобилите. Да. Да укоражаваме хората да ги купуват бонуси, да, но да забраняваме всичко останало защо. Така че това е стъпка в правилната посока, недостатъчна, е но първата от поредица, които следват. Добре, слагаме за секунди точката тук, за да минем към а, общия разговор с, с вас двамата едновременно. Наживо от Европейския парламент. Студио говори Страсбург. Европа в дебат и превод, но без филтри за Европейския съюз сериозно и с човешки гласове. Говори Страсбург на вълните на хоризонта. Пет минути за да ви чуя едновременно двамата. Андрей Новаков, НПГРП и Никола Минчев обнови Европа, продължаваме промяната. Как България да се възползва от това предложение на бюджетната комисия на Европейския парламент към, европейска, към Европейската комисия, защото е важно ние да знаем как върви този процес преди да отида в, в съвети, съвета за отбрана. А, какво би било добро за България? Имаме ли интерес от предложението на бюджетната комисия на Европарламента? С и не. Господин а, Минчев? Е, разбира се, че има интерес. Сега този това... Предложение, това е доклад по собствена инициатива, който изготвя Европейския парламент и праща към Европейската комисия. Така, с това е виждането на Европейския парламент, какво очаква от комисията да внесе като следващата годишна финансова рамка. Като цяло, имаме интерес, бих казала. Господин Новаков? Българската индустрия по отношение на отбраната е водеща в Европа и аз мисля, че имаме интерес тогава, когато можем част от тези пари, които Европа заделя за отбрана, да останат в България. Отбрана от кого? И заедно с кого, като имаме предвид оттеглянето на Америка на Доналд Тръмп и оплакванията, че САЩ давали повече пари за Украина, примерно, от Европа, което май не е точно така. Първо да кажем, че основната битка е за съзнанието на хората, за техните мозъци. И за това е важно да, да знаем, че. Тогава, когато някой ти каже, ама какво правите, вие, също кой се въоръжавате, защо има комисия по отбрана, защо има комисар по отбрана, вие кого провокирате си, търсите белята, трябва ясно да кажем, че преди една година нито имаше комисия по отбрана, нито имаше комисар по отбрана, нито имаше пари за отбрана подсетете ме дали войните бяха спряли. Така че мините, когато почнат да изплуват на бърга край Чиоленово, тая война вече ни засяга и ние трябва да реагираме без да сме искали, без да сме я търсили, без да насочваме долата си към никого. Никол Минчев. Да, вижте, инвестицията в отбраната е с цел да се осигури и дългосрочния мир на европейския континент. Европейски съюз е проект за мир, но за да може той да... Да бъде успешен и дълготраен, то да просто трябва да има възможността да се защитава. Важен детайл. Ако Европейския парламент предлага а, вместо този дълъг бюджет на Европейския съюз да работи по модела на плановете за възстановяване и развитие, а, един план една държава, а да има общи фондове без а, да има обвързване с необходимостта от реформи, защото за плановете това беше важно условие. Това добро ли ще е за страна като нашата, където куцаме с реформите или не? А, господин Новаков, да, не? А, не знам на този въпрос как може с Дане да се отговори. Аз читам, че не бива да се а, преформатира кохизионната политика като заем и дългов инструмент. Има причина тя да е по-дългосрочна и да не е обвързана с такива кратки срокове и реформи, просто защото част от проектите, които се финансират, не са банкируеми и не можеш да ги обвържаш с краткосрочни цели, защото министри се сменят, кметове се сменят, но това да изградиш не от почипка си остава а, приоритет. Господин Минчев, реформата е важно нещо, за продължаваме промяната да, за това. Да, разбира се, питъл. но отевен, той в доклада, който е изготвен, е изготвен от бюджетна комисия, ще бъде гласуван от Европейския парламент, все пак е записано и че достъпът до европейски пари трябва да става и при спазване на върховенството на правото и че не спазването на основни ценности на... На, Евро... на Обединена Европа също трябва да се наказва при доста до европейски средства. Така че не е изцяло срещу изцяло прилипса на какъвто и не е ангажимент а, за реформи. Иначе сливането на всички политики в едно, може би, не е най-добрия вариант за България, така мисля аз. Но разбира се, детайлите и обсъжданията предстоят и от тук нататък. Дълъг е хоризонта на, а, на това съгласие, до което а, трябва да се стигне. И последно да ви попитам, защото вчера на всички пресконференции на политически групи тук, България, се оказа тема. А, питаха първо от политико за от информацията, че Възраждане се случили с поразумение с партията Единна Русия. Вчера се очакваше заседание на групата на суверенните нации, която е най-малката тук. Там са и депутатите от Възраждане, но нямаме отговор дали са обсъждали. С едно изречение, какво мислите за това, господин Минчев? абсолютно скандално е това, което правят колегите от Възраждане и с включването на меморандума за сътрудничество с Едина Та, в а, Едина Русия е с главно П. в Русия, която пък е държавата, която обяви България за, не, за вражеска два дена след избухването на войната в Украина. И след това отива възраждане и изключва меморандум за сътрудничество. Аз а, наистина не знам тези хора, как си представят участието си в политиката. Именно заради такива действия се налага то не, не просто санитарен кордон между тях и властта, а ами не знам, то е някаква демилитаризирана зона, явно трябва, не знам. Андрей, Сина, много? Ние също го обсъждахме на парламентарна група. Те хората дори не могат да повярват, че това е възможно. Аз не знам защо тук са толкова изненадани, тъй като това е съвсем последовател на тяхна политика. Коминтерна не е спрял да съществува. Че скандално, скандално, но не е изненадващо. Те са открити в, в, в своята политика в това отношение, и тук вече нямаме право на различие, включително с, с колегата до мен, с, с Никола Минчев, защото сме изправени пред цивилизационен избор към това да имаме право свободно да говорим и да избираме или да се върнем към тоталитаризъм. Благодаря ви, Андрей Новаков, Европейска народна партия и Никола Минчев обнови Европа. Разговор в деня, когато Европейския парламент отправя своето послание към Еврокомисията за следващия дълъг бюджет на Европейския съюз.